Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Іване Федоровичу, ось він І впустив черговий втомленого стояти відвідувача до просторого кабінету. Впустив, а сам за ним не пішов. Навпаки, двері зачинив, залишивши Сергійовича на самоті з чоловіком, який за робочим столом сидів у темно-синьому костюмі із червоною краваткою на голубуватій сорочці. Сергійович звернувся на двері, що закривалися – «Сюди проходьте!» – покликав його війшло в господар кабінету. «Ви ж хотіли поговорити?» «Так, але у нього мій паспорт, – розгубився пасічник. Тут ваш паспорт!» Іван Федорович узяв великим і вказівним пальцем документ і помахав ним над столом. «Сідайте!» Сергій усівся. Стілець з підлокітниками по інший бік столу одразу здався йому надто жорстким. «Ну...» Но... «Розказуйте? Звідки ви цього Ахтема знаєте?» – спитав Іван Федорович. Сергійович небезутомий у голосі розказав про давній з'їзд пасічників у Слов'янську, про кімнату у пансіонаті, про розмови. Іван Федорович слухав, дивився на монітор комп'ютера і кивав. «А скажіть, у вас ще є такий знайомий Петро?» – спитав він раптом. Сергійович остопив. Петро перепитав він: "Який Петро? Ну ви з ним смс-ками обмінювалися, і Іван Федорович трохи ближче до себе присунув правий край монітора, ніби звідти щось вичитував. Ви його ще питали: "Живий?" А він вам відповідав: "Живий". І так кілька разів. А звідки ви знаєте", вирвалося у Сергійовича. Іван Федорович посміхнувся. Ха, ну самі подумайте, або краще пригадайте, як ви мобільний і паспорт на в'їзді до Росії здавали. Пригадали? Пасічник задумався, зринув у пам'яті увесь той день у деталях, і трансформаторна будка з написом за 18 кілометрів російські окупанти, і чонгар, і будиночок, у якому з ним цілу годину чоловіку цивільному говорив і журналісти біля машини із вибитим склом, і гроші на ремонт. То що це за Петро? А? Повторив питання своє господар кабінету, витримавши ввічну паузу. Та товариш мій із сусіднього села, їх також обстрілюють, проговорив Сергійович і правою рукою перевірив карман штанів. Мобільник лежав на місці. А хто їх обстрілює? м м Ну, ці наші сепаратисти, невпевнено сказав пасічник. Ваші сепаратисти? замислено перепитав Іван Федорович. Значить, Петро, не сепаратист? Раз сепаратисти по ньому стріляють. Ні, він почав відповідати Сергійович і зупинився, розуміючи, що так, може, до відповідатися і до такої правди, за якою йому тут не переливки буде. Він просто живе там, але ж і я з іншого питання до вас, чого ви мене допитуєте? Як, здивувався Федорович, що ви, це не допит? Це розмова, оскільки ви вже все одно до нас прийшли, чого б і не спитати. Ви зрозумієте, ви тут... Іноземець, який приїхав із зони бойових дій. Тут ось написано, він кивнув на монітор, який Сергійовичу не видно було, впущений із гуманітарних мотивів. Тобто вас із вашими бджолами пожаліли і впустили до Росії. Тому я б вам радив слідкувати за словами, щоб ніхто не міг вас звинуватити у чорній невдячності. «Та я що? Я... я тут як миша сиджу, тільки бджолами своїми і займаюся?» «Ну от і сидіть, як миша, і далі. Але не довше 90 днів. А стосовно вашого Ахтема, скажіть його вдові, що хай у поліції зв'язки шукає. До цього випадку або кримське ополчення причетне, або казаки». Зі всього почутого застрягла одразу у мозку Сергійовича фраза «Скажіть його вдові!». На лобі Піт холодний виступив. Він втупився в очі господаря кабінету, що вже замовк. Очі у Івана Федоровича волошковими виявилися. «Вона що? Вдова?» – уточнив Сергійович. «Обмовився!» Іван Федорович спробував посміхнутися, і це йому майже вдалося. Справа ж не закрито. І таких справ, два десятки у поліції лежить, не у нас. Тож ідіть, ось ваш паспорт. Сергійович піднявся, забрав документ, перевірив, чи на місці вкладиш. Там праворуч коридором, і ще раз праворуч напучував його Іван Федорович. Аудіокнижка. За вечерею Айселу все на Сергійовича допитливо поглядали. Іноді вона обмінювалася із сином і донькою кількома словами татарською, але не голосно, тихо, щоб гостя не бентежити. І вони навіть не натякнули, спитала вона вже за чаєм, підсовуючи ближче до Сергійовича тарілку з пахлавою. Він мотнув головою, зітхнув. «Все одно добре, що ви з'їздили!» Знову Айселу на гостя подивилася. «Сказані слова не зникають, вони лишаються, особливо питання. Ті, з ким ви говорили, будуть тепер про Ахтема думати». Сергійович тривожно на хазяйку подивився – а потім озирнувся, знайшов поглядом свій мобільник, що в кутку кімнати на підлозі, на краєчку товстого темно-червоного килима, лежав-заряджався. Не забути б, подумав. І знову у пам'яті голос Івана Федоровича із Симферополя прозвучав. «Скажіть його вдові!» Глянув Сергійович на й селу. Хотілося їй щось хороше сказати, тільки Ось що! А у плечах ломота відчувалася важкість. Кисті рук болять. Все-таки вугілля кидати – не дитячі забавки. «Я вас відвезу», – запропонував Бекир, коли вечеря скінчилася. «Не варто», – відмахнувся Сергійович. «Треба пройтися. Руки ось у мене сьогодні працювали, а ноги – ні. Хай, походять!» село провела його до дверей – і на порозі пачку рублів йому передала. Це мед сказала. ми його по гарній ціні продали, і ваш, і наш. Не перераховуючи, тиснув Сергійович гроші до кишені. Коли сонце нагору лягало, вийшов за звичкою Сергійович на пагорб. Освітлене вечірніми вогнями селища виглядало більш романтично і привабливо, ніж при сонячному світлі. В вогні ліхтарів підкреслювали лінії вулиць, підкреслювали і немалий розмір Албата, адже вулиць і провулків у ньому не менше двох десятків було. І подумалося Сергійовичу, що саме зараз у світлі вуличних ліхтарів бачить він там внизу селище з незвичайною казковою назвою Албат яка на в'їзді-виїзді з нього не вказана. І всередині будинків за освітленими вікнами також зараз Албат живе, дихає і своєю Албатською мовою говорить. А от коли вдень чи ввечері до настання темноти і запалювання ліхтарів, то перед його очима те саме Куйбишеве, яке російською, тобто по Куйбишевськи говорить яке мало чим від Малої Староградівки відрізняється, якщо, звичайно, на південну рослинність уваги не звертати. Намилувавшись освітленим вечірнім албатом, розвернувся Сергійович, щоб до палатки і пасякість своєї спокій і умиротворення понести, але раптом увагу його далека сирена привернула. І навіть не одна сирена, а кілька, якщо це тільки негірське відлуння гралося. Озирнувся він знову і побачив далеко за селищем на дорозі уздовж Бельбека, що до Албата веде, червоні відблиски тривожних маячків. Кілька машин поспіхом до будинків селища наближалися. Сирен тепер точно звучало кілька, і звуків їх, хоча ще й віддалені, ставали все голосніші. Машини залили яскравим світлом фар дорогу, звернувши ліворуч, колона проїхала вулицями і після двох поворотів зупинилася. Сирени замовкли, мигалки згасли. Знову в Албаті тихо стало. Тільки тепер тиша ця Сергійовича тривожною здалася. Придивляючись до машин, які все ще стояли з увімкненими фарами, а тому їх було гарно видно, «Подумалося пасічнику, що зупинилися вони десь біля будинку Айселу?» «Піду подивлюся», – вирішив Сергійович. Вирішив твердо, щоб втома від минулого дня заперечити його рішення не могла. А перед тим, як у бік будинку Айселу повернути, відчув Сергійович ще більшу свою чужість, бо наздогнала його ще одна група чоловіків, у одного на голові була біла феска – нас догнала, розмовляючи приглушено, і один із чоловіків легко відштовхнув Сергійовича з дороги в бік. Може, і не навмисно, але через це зупинився пасічник. Зупинився зляканий, заумер під чиїмсь парканом, і побачив ще інших чоловіків, які туди ж, у бік машин, що приїхали, поспішали. Постояв пару хвилин, але все-таки шлях свій продовжив тільки повільно і узбіччям, що більше ніхто, хто спішив, зіштовхнути його з дороги не міг. Зупинився біля натовпу чоловік у 50 якраз біля будинку Айселу. І машини тут же стояли, а біля машин натовп поліцейських урябій незрозумілого кольору формі, поверх якої на всіх чорніли бронежилети. Тепер уже Сергійович розумів, що сталося щось серйозне, і дуже йому хотілося знати, що, але у, у кого спитати. У татар, які ж ваво про щось своєю мовою розмовляли, чув Чи військових, чия мова рідна, явно російська була. Торкнувся Сергійович плеча найближчого татарина, той озирнувся. «А що тут?» – спитав пасічник. «А тобі що?» – здивувався татарин. «Нашого вбитого привезли». «Ах, тема?» – здогадався Сергійович. «Ти його знав?» Сергійович кивнув. «Так, ось, ось привезли, десь у лісі знайшли закопаним. Давно вбили», – пояснив татарин. Сергійович нижнього був прикусив, подивився на будинок айселу, в якому всі вікна світилися. «А поліція навіщо приїхала?» Ніби і не татарина цього, а самого себе спитав пасічник, від вікна вітальні у домі Айселу погляду не відриваючи. «Вони тепер тут на кілька днів». Голос татарина зовсім холодним став. «Поки не поховаємо. Бояться». «А коли похорон?» Завтра вранці, — відповів татарин і вочевидь, щоб не продовжувати розмову, відійшов до іншої групи людей, серед яких і чоловік у білій фесті стояв. Аудіокнижка. Епізод 9. Вранці рано умитий джерельною водою з баклажки поспішив Сергійович до селища. Половину дороги йшов ні про що не думаючи, окрім похорону грядущого. А коли перші будинки ближче побачив, зупинився, себе оглянув, руками штани не пресовані, обтрусив, сорочку білу, глибше у брюки заправив. Уже як повернув на вулицю, де Айселу жила, помітив Сергійович вигнану з двору блакитну ниву. Далі за нею, де вчора поліцейські машини стояли, тепер тільки один камаз чорний визучив. Біля нього троє беркутівців у формі, але без шоломів, ліниво стояли, про щось говорили, їх чорні резинові кійки, причеплені до ременів ліворуч, мирно погойдувалися при кожному русі. Народ, який на похорни зібрався, тепер у дворі юрмився. Двері у будинок були відкриті навстіж, люди входили і виходили, татарська мова тихо звучала. А Сергійович зупинився між будинком і хвірткою і видивлявся Бекира чи Айше. Просто підійти ближче до будинку чи навіть увійти у нього він боявся. І раптом на порозі побачив Бекира – поспішив до нього. «Бекір, Бекір!» – покликав хлопця, помітивши, що той збирається повернутися у будинок. Син Ахтема озирнувся, підійшов швидким кроком. «Це нічого, якщо я також на кладовище піду», – спитав обережно Сергійович. «Я зараз тільки і мама спитаю». «Почекайте», – сказав Бекір, – і зник у будинку. Хвилин п'ять стояв Сергійович біля порога, намагаючись не заважати татарам, що проходили повз, але відчував, що куди б він не відійшов, а все одно їм заважатиме. І встиг він себе бджолою чужою у вулику відчути. Знав, що бджоли з чужаками роблять. Але тут бакир на поріг вийшов. «Ви можете», – сказав тихо тільки коли біля могили тата молитимуться, відійдіть. З будинку винесли широку лавку, поставили у дворі, а потім опустили на неї носилки з тілом, загорнутим у зелене покривало з золотою арабською вяззю. Присутні оточили носилки, залишаючи між собою і покійним певний простір. Сергійович помітив, що голови всіх присутніх були покриті Фесками з подивом помітив Сергійович відсутність серед присутніх на прощанні з захметом жінок, навіть а й селує, а й ще не побачив він біля покійного. А і мам вже вийшов до ношів і зазвучав у дворі його скорботний, суворий голос, зазвучала мова. Жодного слова якої не було зрозуміло Сергійовичу, але він. Ніби відчував все, що промовлялося, тілом, шкірою. Йому не потрібен був переклад, і тоді, коли татари підняли до неба долоні і до них голови. Вони ніби своїм долоням читали молитву, ніби могла вона від долонь відштовхнутися і полетіти у небо до Всевишнього. Все, що відбувалося далі,